Pont egy éve már vendége volt műsorunknak Géci János, akkor Vári Györgyel beszélgettek, és több részletet hallhattak az egykor potrányt is kavaróvad narancsokból. Ma ott próbáljuk folytatni, ahol tavaly abba hagyták. Szó lesz többek között arról, kell -e rendet teremteni a műfajok között, hogy tudomány és művészet hogyan tud folyamatos szimbiózisban élni. Beszélgetünk rózsákról és a kertről, arról, hogy hány élete van Viottinak, s hány életet él Géci János. A műsorban, hogy megszokhatták, a szerző tolmácsolásában hallhatnak néhány verset. A zenéket, amelyekről szintén szó lesz, Kéci János válogatta. Tartsanak velünk, Martonéva vagyok. Először szeretném avval kezdeni, és János kérdezem is tőled, hogy az irodalom történet, hogyha végignézni azt a rengeteg alkotást, amit te csináltál, akkor egészen biztos elkezdeni azt szétszálazni, hogy hány műfajban és hány területen alkottál. Irodalomban az irodalmon belül vers és próza és regény és esszé és akkor emeli jön a képzőművészetnek ezer és ezer szála. Ugyanakkor nem véletlenül hoztam be azt a regényedet, amelynek viotti négy vagy öt élete a címe, és az jutott eszembe, hogy az a viotti, aki több száz évet élt, és többféle alakban jelent meg, az lehet, hogy te magad is vagy, hogy ez a viottiság lenne a te műfai sokasságot, tehát mennyire lehet párhuzamosítani az ő életeit, meg a te életedet és a sokféle műfaiságodat? E, természetesen hogy, e, e, azt kellem mondani, hogy a viotti az én vagyok, viotti én is vagyok. E, amikor a hőcsömet választottam, az, e, és az élettereit meg kellett határozni, akkor e, részben. Belgium-Hollandia határát, részben Dél-Francia részben Erdélyt, és részben pedig Dalmáciát kellett megjelölnöm. Persze, természetesen, mert ez a négy életterem volt nagyjából, illetve ez a, ez a négy európai kulturális egység, amit ismerek. Vagyis működik minden egyes könyvem mögött a szakmám, ami részben biológus, kutatóbiológus voltam részben az ebből következő, hiszen én a rendszerváltásig nem tanítottam, nem taníthattam, tehát a biológusságnak egy mindennapi formáját, a, az élettudomány történéséget választottam. Tehát ez a művelődés történeti habituson működik. Végül pedig nagyon fontos a nemzedékemnek az attitűdje, amivel egyre inkább meghatároznak bennünket, a gazdátlan nem, nem, nemzedéket, vagy arsztlan nemzedéket, gazdátlan hajós csoport vagy a belül, hogy mi több műfajúak vagyunk. Hát, mert pont ezt az attitűdöt szerettem volna kérdezni, hiszen te nem csak, hogy ö, ellenkezel, amikor a műfajokat szétpróbálják választani, hanem azt mondod, hogy határtalanok ezek a műfajok, Tehát ez abból az attitűdből, abból a generációból, abból a te eleve több Fakad, ami nem csak rá, hanem erre az egész generációra is ráhúzható? Igen. Nagyon pontosan meg lehet határozni a, a gondolkodás meg, és teszik azt, hogy a különböző európai műfajokra milyen e, műnemek használata vagy műfajok használata jellemző az, hogy a korakereszténységbe dialógusokat kell írni, és himnuszokat, és vitákat kell csinálni, aztán utána kialakul, hogy fontosak lesznek a nemzeti nyelven megszólaló szórakoztató regények, vagy szonettet kell csinálni, azt nem a szerző választja ki. Azt a, az a kor kényszeríti ránk. ránk. ruházta ezt a sok... Igen. Azt gondolom, igen. Ahogy Vas Istvánék, Tantorék felismerik a hogy a 60-as, 70-es években hosszú verseket kell csinálni. Azt hiszem, hogy 80-as évek környékén mi is felismerjük azt, hogyha egyetlen egy problémát akarunk megírni, az több műfajon keresztül lehet csak megragadni. Jó, azért közben én azt gondolom magamban, hogy a vers lehet az a műfaj, amelyhez te hű maradtál, vagy amely műfaj hozzád hű marad. Én, én költő vagyok. Tehát én, amikor plakátokat tépek, vagy kiállítást csinálok, vagy filmet hozok össze, abban az esetben is költői módon, intuitív módon, és, és viszonylag szabad gondolkodási térben létezem a, a prózám, az eszém, sőt azt gondolom a tudományos munkáimnak a szerkezete mögött is ott van. Valóban én szerintem a világot, hogy a nyelvet költőként lehet legszabadabban vagy legbátrabban teremteni. Az a fajta bátorsága, amivel én a, a, a, akár a, a szociográfiához hozzányúlok, az a fajta merészség, amivel netán neki megyek egy-egy város eszének, az a költői. Azt, hogyha, hogyha, hogyha tudósként kell végig vagy tanárként bizony, Mást is, magamat is lebeszélném róla, hogy ennek nem szabad nekivágni. Hoztál magaddal verseket, és akkor megkérlek, hogy a Damaszkuszi című olvast föl, utána pedig Aszaf Avidán, Mi című tanát fogjuk hallani. A Damaszkusi verse előtt egy mondatot, néhány évvel ezelőtt barátaimmal, párokkal kint voltam Jeruzsálemben és ebben egy eszékötet született. Aztán ennek az egyik eszének a versváltozatát a megírja. Nagyon jól megpróbáltam én is másképpen. Damaszkuszi. A kapunak, mivel több a neve, eltérő formái vannak. Áthaladva boltíve alatt a zsidók szémenbe jutnak, hogy onnan érjék el a maguk damaszkuszát. És azt a cölöpöt jelöli az arabok bab al amúdja, ahonnan a távolság önmagát megnevezni kezdi, míg nem a sivatagi városnál elfogy a szóból. Az idegenek rajta átérnek a pokolba, vagy a mennyek kék alsó neműű országába. Így is úgyis a két oldalon előugró tornyok állnak, s a fal mögött bent a Neblusz utca, amelyen árulják az illatokat. Mentájét, frissen őrölt kávéjét, oregánójét, mézét és bazsalikomét. fárad annak süteményt majszor a szája, vízipipával szörcsög, gyümölcs rohad elhasadtan a fénytől szürkére sült kőlapon, ahol éjszaka macska, s melléje bújva a hitre is szépre vak koldusalszik. Itt a város éjszaki vége, ahol felhalmozódik óriás vakontúrásként a múlt és a szemét. Befejeződik a perc is, nem haladt át puha papucsában, fejére bor boruló burkában, mint rózsabimbón az összezáródó öt zöld csészelevél a kapun de a zsidó, az arab, és a villódzó turista szem ugyanazt a bugyit látja, szintista helnyós helyével lobogni, a város résében nőtt bokron, fennakadva a kapu fölött, ott, a bástya foknál, ahonnan lábújhelyre állva elérhető már a pinaszaggal majd tökéletesen azonos, odorú égbolt. Sterhét viseli a magasban élő bokor a sok jelentésű róza, amelyre ráterül a tökéletes illatú ruha, s amikor virágzik, rá pirosával vérfoltokat spritzel. my bones are creaking and my eyes are leaking, but all oh, these fingers are speaking through the strings. They're freaking out. Everybody's wasting time. I'll say it again. All my bones are creaking and my eyes are leaking, but all oh, these fingers are speaking through the strings. They're freaking out. Everybody's wasting time. Köszönöm, a Devilen, mit hallották, a belső közlés vendége Géci János. És az zenére majd visszatérnénk, de mindenképpen szeretnék most a rózsához visszatérni. A felolvasott versnek az utolsó soraiban azt írod, hogy a sok jelentésű rózsa, amelyre ráterül a tökéletes illatú ruha, és amikor ő virágzik rá, pirossával vérfoltokat spricez. Nagyon fontos nála a rózsa, illetve a sok jelentésű rózsa, hiszen neked egy. Nagyon-nagyon fontos szimbólum. Úgy is szimbólum, hogy saját magad megteremtetted azt a kertet, ahol a saját rózsáidat neveled, meg úgy is, ahogy a rózsa, mint kultúrtörténet, meg mint a természettudósnak, és rögtön adódik az rózsa rózsafogalom. És akkor nézzük meg, hogy az az ekkói, aki azt mondja, hogy annyi féle jelentése van, hogy innentől kezdve meghatározhatatlan a rózsa, ezzel, mint hogyha te szembe mennél a te <gül> Ez így igaz. Amikor a tetőfies János, aki tudta, hogy a rózsák engem valamiféle módon érdekelnek, felhívta erre a, a mondatra a figyelmemet, akkor valójában fel is háborított, ez a világ, mert hogy, hogy az derült ki, hogy ha valamiről túl sokat tudunk, akkor már nem tudunk róla semmit. A rózsaneve valóban erről beszél. Én pedig azzal szembesültem azonnal, hogy van körülbelül a francia annáleszkör művelődés történéssei használják ezt a fogalmat. Van körülbelül 200 civilizációs élőlény a lótól a gabonáig, a olajfától a szöllőig, a rózsától e, netán a vadkörte vagy körtefáig, amelynek nincs megírva története. Nincs meg, nincs meg a történet, az emberiség saját magával foglalkozik, de azokkal az élőlényekkel, amely őt valóban emberré teszi, azt vagy kiértje, és esetleg utólag írja a történetét, vagy meg se írja. És Én a rózsa? Ez a rózsa, ez egy nagyon furcsa kisázsiai eredetű élőlény, amely időszámításunk előtti 3000 évtől kezdve folyamatosan jelen van a kultúránkban, illetve a kultúránk változataiban, ha ki akkor annak oka van. Például a protestáns világ a rózsát nem, nem kedveli. A katolikus világ szemlélete, világképe pedig fenntartja. Vagyis amit én csináltam ö, oktatóként, egyetemi alkalmazottként, hiszen nekünk tudományos munkákat is kell produkálnunk, Miután szerettem olvasni, 17. századig a elérhető könyveket mindet elolvastam, és ezeknek a rózsak képeit összegyűjtve, rendszerezve, áttekintve bizonyos folyamatokra lehetett leírni. És ez lett aztán az, ami nekem... Kint egy valódi kertet is megteremtett, hiszen... De azt gondolom, hogy emögött a rózsa mögött az a gondolat is mozoghatott, vagy kiértezem is, hiszen megírtál nagyon sok olyan művet, mint a muszlimkert, és a rózsán keresztül eljutottál a kertig, tehát a rózsa már nem csak egy növény, már nem csak egy szimbólum, hanem egy nagyon fontos helyszín a kert, ami a te műveidben egy nagyon központi, Gondolatot foglal el a kert jelentése, nem csak mint kultúrtörténet, hanem kérdezem is, hogy számodra az a kert, akár rózsával, akár mint kerttel, az mi mindent jelent? Uh -huh. A kert e, ugyanúgy, mint a problematika, sok-sok egymással párhuzamos. E, disciplinához, művészethez és közéleti vallási tevékenységhez kapcsolódik. Tehát a kert ugyanolyan összetett, mint az életünk, nem, nem csak növény szempontból létezik, hanem téri forma, ásványi forma, állatok élőhelye, az én kultúrámnak a megjelenítő helye, vagyis ennek a komplexitását. Én izgató feladatnak gondoltam fenntartani, megnézni, hogy mit lehet csinálni. Két-három kertet csináltam életemben, sajnos, hogy az mindegyik elpusztul idővel, de hogy nekem a lakásnál, a háznál fontosabb alkotói tér volt, azt, azt bízvás mondom. Tudom, műveimbe is talán látszik, de azt hiszem, a legtöbb ember, aki teheti hogy van legyen kertje, az is így éli meg. Egy kozmosz, egy olyan, olyan mikrokozmosz, ahol a, a teljes életet lehet élni. És akkor hoztál egy verset a rózsának, és világos, hogy ide passzol a legjobban. Ezek a most felolvasott versek egy pici kertnek a Terében születtek, lent Dalmáciában van egy sziget, most sziget és itt ezen van egy 54 négyzetméteres kertecske, amely ezeknek a verseknek a szülőhelye, rózsának. Bár ugyanúgy az Istent említik, beszéltek róla aként, miként madarakról teszik a bérszagú madárjósok. Az egyik héberül, de a másik görögül, ez pedig itt, mely aszerint szerint hever az asztalon, mint az odavetett darab az asztalkendőn, latinul. Hogy először mely nyelven ismertem föl, tanultam a dicséretét, nem tudom. Túl azon, hogy volt az illata édes, akár az éden, színe a léleké, mely olykor embervélbe oldódik, meleg, mint a nyers hús, ha a számba vettem, és olykor éget, akár csak a szívet a szerelem futó tüze. Már nem látom a szöveget. Nem érzékelem benne a virágot, mely egyszerre egy és három is, mint a teremtő, aki ott áll kezében azzal a gyom teremtéssel. Nincs az arc sem, mely az arcom mellett hajolt velem együtt a papíros fölé, meg lehet, volt az az arc, melyik az arcomat belülről feszesen, mint testet a lélek töltötte fel, hogy fényével megvilágítsa az írást. A betűknek nincs már helyes hangjuk, csak olykor annak a tétova mozdulatomnak, amellyel a szírmai közé lapozok a rózsának. Formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé, oups mademoiselle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 Andró Máje Formidável című hallották, a vendégünk Géci János, és mindahogy a műfajok sokszínűsége, úgy talán a zenében is a nagyon sokszínűt hozott, és visszahoznám azt a viotti akinek azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy beszélő nevet adtál, és akár a zenéhez is kapcsolhatnám, hiszen volt egy ilyen hegedűmester, vagy egy hegedűművész, tehát, hogy mi jelent számodra a zene, és ha végighallgattuk ezt a műsort, akkor látjuk azt, hogy a latin zenétől a kicsit klasszikázálón át a kortársig mindenevű lehet. Nem vagyok zeneileg művelt. Annak ellen hogy, hogy naponta több óra zenét hallgatok, rizben, időkitöltésként, tehát akkor, hogyha, hogyha üresen dolgozom, akkor mindig van zene. Részben pedig, hogy a koncentrálásomat segítse. Tehát, hogyha valóban dolgozom, valóban készülök a tanulásra, vagy kutatok, akkor pedig tudom, hogy milyen fajta zenét kell hallgatni. Tudom, melyik könyv mellette, mik voltak azok a CD-k, amelyeket halára nyúztam, és a családomat megőrgyítettem, mondjuk a viatti mellett azt mozárt volt, amit, amit véghallgattam, és a, a kis szövegek szerkezetében benne van a, láthatólag. Hát ez az vála, az a nem szerkezet hat hogy a verseken látom, de mint még a regényeken is ott volna az, hogy Zenében ez, így igaz, a te fejed. ez így igaz. Na most, hogyha a zenéjízlésemet nézem, akkor én szégyellem, általában leszoktak lőni ilyenkor. Én a Beethoven előtti zenét nem értem. Nincs hozzá semmi közön. Olyan zenétől idegen jelentések vannak a zenében, amitől én nem igazából leszek boldog. Az a, a, nem a hangokkal, hanem a hangoknak a meta jelentéseivel foglalkozik. érdekes, mert közben a kultúrtörténet és a színhelyeit éppen abban a 17 <gül> visznek, ahol nagyon kéne érteni ezt a zenét. Maga a Viotti könyv az pedig egy egyetlen egy szerelemnek a története, ha végsősoran azt hiszem, hogy ha meg lehet írni egy szerelmes levelet, akkor azt is meg lehet nézni, hogy hogyan lehet ez, ez a szerelmes levelig jutni, hogyan születik meg a papír, hogyan születik meg a tus, hogyan születik meg az érezni képes férfi szív, és, hogy és az hogyan lehet, születik meg 300 évek közben éve létezni. Szeretni ugyanazt, illetve hát végül is kiderül, hogy azért kell, ilyen hosszú idég élni, mert meg kell tanulni, hogy hogyan tudok szeretni. Ehhez alkalmas volt egy zenei forma, és alkalmas volt egy, egy költői szerkezet. És Tehát, a érted? Be kellett írni hozzá a könyvet, hogy megértsem, hogy, hogy hogyan szeret egy ország egy olyan fajta zenét, ami hat rájuk, Miközben nem biztos, hogy valóban megértette az ország, hogy ez milyen fájdalmas, mély történet. Ami Egy a zenék mögött van. Picit beszéljünk a könyvről. Ugye megírtad Likó Marcel történetét, aki a vadnarancsokról, mondtam, hogy ott indulunk, ahol te abba hagytátok tavaly, de mégis valahogy nagyon ugyanabba a kerékvágásba, vagy abba a nyomba keverettél, mint annó a vadnarancsokkal. Ugyanazt írtad, vagy. Más történt. Én, én amikor megkért az Ateneum kiadónak a, a vezetője, Szabó Tibor Benjamin arra, hogy a vadnarancsoknak a módszerével, tehát egy interjús módszerrel, szöveget, életet rekonstruáló technikával csinálja meg egy mai szerzővel ezt a könyvet, a, akkor én az, arra kíváncsi voltam, és azt reméltem, hogy kitapasztalom, megtapasztalom, hogy a negy, majdnem 40 év különbséggel milyen különböző okokból omlik széjjel egy generáció. A 70-es, 80 évek végén meg a, meg a 10-es évek elejével. És én rémülten látom azt, hogy nincs különbség a tönkre metetelben. Nincs különbség abban, hogy hogyan küldi a társadalom, a mévizekben, hogy, hogyan őrli fel az embereit. Jó, hát azért látlelet ez a 2010-es évek Magyarországáról, ugyanakkor most Kiadták újra a Vadnarancsok című könyvet, és így a kettőt, az újra kiadottat meg Liko Marcel történetét minden esetben nagyon izgalmas elolvasni, és az a blogról is letölthető a tavalyi beszélgetés, illetve az részletek. És akkor megkérlek, hogy az Otthon című verset. Otthon. A nyelvet, amelyet sorsra elmondható, ahogyan az arcát, amelyet 18 éves korában Viselte, elvesztette. Most, amikor fölismeri a hangból ugyanaz a kabóca szól, ami egykor a fenyőligetben, a víz sem más, aminek a sója és a kékje megnevezetlen maradt, s a liget elő előrémlik, amelybe akként hult bele a sok szó, mint esett a múltba az évek gyöncsora. Nem kap vissza semmit. A nyak belső évét. Szétporlad a tű, és a tű takarta test. Ha volt is szükség, nincs a tekintetres egy másikra, mely a mélyébe fúr. Hiába minden nincs nyelv, amelyben érezné magát, mondat a bőrbe húzott könyvben otthon. Yeah vadfrutiktól hallották a darabokban című dalt, és attól érdekes, mert hogy a vad az otthontalanságról, még te magad nagyon-nagyon sokszor az otthonról és az otthon teremtésről írsz, és miközben meséled azt, hogy hány fele jártál a világban, és hányféle otthonod vagy otthontalanságod van, akkor mégis ez az otthon, mintha mindig a veszprém és a veszprém környéke lenne, és igaz, hogy nagyon későn a te írói munkásságodban, de mégiscsak megszületett a te. Veszprém regényed. Tehát, hogy mit jelent neked az otthon, Veszprém -e az otthon vagy bárhol a világban, ahol te a két lápadat, mint egy rúsa gyökerekkel a talajba eresztett? Az otthon keresés az, az a családomban, mondjuk, hogy egy tradicionális hagyomány, hiszen a, a anyai nagyszüleim tótok voltak, és Azért fél Európát ez a család bejárta, illetve hát több országban lakik a családunk, tehát hely nélküli család. Apai családom a párciumból került át, miközben ez a család egy kilométert nem mozdult, vagyis egész Közép-Európát be laktuk. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy a mediterráneumot azért vágyom, azért foglalkozok minden szinten ezzel a tájegységgel, mert hogy az eredetileg az Édennek a helye. Húztam volna vissza egy másik helyre, aztán az elmúlt években már azt érzem, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy én valójában egy nyelvet, a pontos nyelvet keresem. A pontos, én mondjuk úgy, hogy két nyelvű lennék, hiszen nem tudok jól magyarul, nem tudok jótótól. Tehát a nyelvben én szeretném a pontosságot fellelni. Most ezek az utazások, ami valóban sikerült nagyon-nagyon sok helyre eljutni, mindig arra voltak jó, hogy, hogy rám kényszerítse a új, helyzetnek megfelelő nyelv feltalálását. Vagyis a, akár a sok műfajúságot, akár a másképp való megszólalásnak a, a nagyszerűségét az okozza, hogy olyan új szituó, váratlan szituációba kerülök, ami, ami kikényszeríti az újfajta mondatoknak a megcsinálását. Veszprém Épp ezért fontos, mert először kiderül, hogy itthon is megvan a Mediterráneum számomra. Tehát nyelvet elő otthon? A nyelv az otthon válik. És akkor ez pedig egy brüsszeli vers. Múlterben iródik, de Brüsszelről szól. Minden történetben benne van a másik. A csontkupacként egybehány szobrot többször más-más história részeként látom. A rövidre metszett elefántagyaron az ellapított szarv, fakó, tömzsi platánfákkal körbekerítetten kiváló installáció. Napszakok, szerelmek, ketftelések változása az időjé, amely percről percre növekedik. A város fölött német-alföldi gót fellegek. Indiai lantokon játszik valaki az erkélyen, hol héthúroson, hol hármason, a hajlékony dallamok sor a ritmust pontosan tartva, bele, -bele ugat a mély kutya. Perzsa verseket szaval a népes kórus, a tér, a szobor, a platánfákkal, az állat és a hangszerek együttese, csoport aljára odaillesztem alakom. Körbeállják az Istenek a mindenséget, a tágra nyílt szemű szájtáti házak. Gázel az, amelyre rárá települ csőrébe bogárral a tér féltékeny énekes rigója. A városnak e részében minden belga. Az ezüstállon láthatatlan alma, amelyet kitartóan nézve pirosnak látok, ha elmondom már nincs mondatom mit, vagy ha, hogy késletese egyik járókelő a naplementét, megnézi arcát, hosszasan hajával babrál a Louise marie rezidencia bronzfényű portálüvegén. Hosszabbat téren a mondat, mint amelyre szüksége van az érvelésnek. Ahhoz mégis elég, hogy lépésnyit tartsak távolságot. A szitár hangja kitartó, megfér benne a hangzavar, elvegyülve a körtéri évaddal. De középen a sövényen belül látható, mint korai tavaszi virágzó galagonya, beszívható annak illata amelytől szeretni lehet egy másik történet gondolatát, és olykor még inkább a másik történet tényét. Tele a tér olyan dolgokkal, amelyeknek sok köze nincs a térhez, létezésének bizonyítékai a nagyobb, talán ezért elmondhatatlan történetnek.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 Y por la vida me llaman calle Y ese mi orgullo, yo sé que un día llegará Me llaman calle, calle más calle, las que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan para arriba. Most a vendégünk és a kiváló latin zenészt Manu Csaut hallották, és a nyelvpontosításáról beszéltel a képzőművészet, akár a plakát, roncsfotók, akár a képversek, akár a fotók. Mennyiben a nyelvpontosításának az eszközei? E, jó, 30 évtizede vonzanak azok a roncsok, amit Európa vagy világ szerte találok az emberi lakótelepeken. Vagyis, hogy megy tönkre az embernek oly fontos írott szöveg, hogyha a nap, a szél, az eső, meg az útmenti kezek belenyúlnak ezekbe a egyszer épp e, teremtésekbe. Bocsánat, Vagyis, a tönkre ment plakátok azok, amelyek megjelennek a fotókon többek igen, között. Igen, tehát tulajdonképpen én csak a roncsolt mondatoknak a a történetével akarok a fotóimmal, meg a világammal világammal foglalkozni. Azt gondolom, hogy ennek a pusztulásnak is van egy fajta esztétikája. Az anyagnak, az anyaga, hogy megjelenik a betűn belül a penész, a víz, a korhadás, és úgy gondolom, hogy, hogy ez a világ is rejthet még a Emberi beszédről titkokat. Számomra az annyira izgalmas és fontos, hogy miközben folyamatosan a pusztulás meg a roncsolódásról beszélsz, a közben a vágyak, az a murter, a rózsá meg a kert. Tehát hogy jön össze ez a kettő? Ez egy tart? Ez ugyanannak a világnak a két oldala. Úgy gondolom, hogy hogy a pusztulás és a feltámadás a görög módra megélt ciklikusság a, az emberi, vagy legalábbis az európai civilizációnak egy, egy elfelejtett, de ha megint csak hangsúlyozandó fontos sajátossága. Géci Jánosnak megköszönöm, hogy a belső közlés vendége volt, és beszélgethettünk. Én köszönöm szépen. Jövő héten. Pári György várja önöket. Én további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.